פרק מ"ד. ויצב את אשר על ביתו לאמור מלא את אמתכות האנשים אוכל, כאשר יאכלון שאת, ושים כסף איש בפי אמתכתו, ואת גביעי גביע הכסף, תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וחמוריהם.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 ויאמר, גם עתה, כדבריכם, כן הוא, אשר יימצא איתו, יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. וימהרו, בי ויורידו איש את אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו. ויחפש, בגדול החל, ובקטון קלדה. וימצא הגביע באמתחת בנימין.